פרק י"ט ועתה שא קינה אל נשיאי ישראל, ואמרת, מה אמך לביאה בין אריות רבצה, בתוך כפירים ריבתה גוריה, בתעל אחד מגוריה כפיר היה, וילמד לטרוף טרף אדם אכל, וישמעו אליו גויים בשחתם נתפס.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 ויפרשו עליו רשתם, בשחתם נתפס. ויתנוהו בסוגר בחכים, ויביאוהו אל מלך בבל, יביאוהו במצדות, למען לא יישמע קולו עוד אל הרי ישראל. אמך חגפן בדמך על מים שתולה, פוריה וענפה, הייתה ממים רבים. ויהיו לה מטות עוז, אל שבטי מושלים, ותגבח קומתו על בין אבותים. וירא וגבהו ברוב דליותיו, ותותש בחימה לארץ הושלכה, ורוח הקדים הוביש פריה, התפרקו ויבשו, מטה וזח אש אכלתו. ועתה שתולב המדבר, בארץ צייה וצמא. ותצא אש ממטה ודה, פריה אכלה, ולא הייבא מטה עוז שבט למשול. קינה היא ותהי לקינה.